som sa o pár dní opäť prechádzal po lese rozboňanom jahodami podkol som sa na konári preloženom krížom cez chodník strakine mláďatá sa hneď rozštebotali rozchichotali v raj. aký nešikovný aký nepozorný nie som nešikovný ani nepozorný to bola určite zasadáka škriatkovina Ozval som sa zo zeme a nahnevane dodal, veď čo iné ako zlomyselnosti škriatkovia a víly dokážu? V tom sa kde si zhora ozval na zlostený hlások. Čo ty môžeš vedieť o výlach? Potom sa mi pred očami myhlo čosi rúžové, tvár mi ovanul jemný vánok a ja som videl, ako zajačica splasla rukami a pani strakami pohrozila krídlom. Čo si to urobil? Kvôli tebe odletela z nášho lesa víla šťastia? Kvôli mne? A pretože chybu človek urobiť môže, ale napraviť ju musí, vybral som sa hľadať zmiznutú vílu šťastia. Šiel som po zaprášených cestách, v daždi i zaslnka, chvíľu v dne a chvíľu v noci, až som sa ocitol pri kráľovskom paláci. Vládol tam nezvyčajný ruch. Tak poďme, poďme, poďme, čo vám to toľko trvá? Ale veď už, už. No. Ešte prizdobím túto myslu a môžu nosiť na stoli. A ty, Marka, odnes tortu. Urobila som čokoládovú. Hm. Tu majú princezničky najradšie. Čo som ja kuchtík? Tieta Božka, stále čo si chcete a potom ani jedna nestihneme tú slávu. No, len sa ty neboj. Múdri ľudia vravia, že dobré neutečie. No, a za zlým sa netreba po Ale svadba skončí a my nič neuvidíme. No dobre, tak poď teda. Oh, je pekná. Nie je primladá. Vraj pochádza z veľmi uroceného rodu. Kráľ vyzerá šťastný. A čo, princezná? <laughs> Zdá sa, že kráľ si veľmi dobre vybral. Veď už bol najvyšší čas. Od smrti prvej kráľovnej, ako by sa pre neho všetko zastavilo. Ale... Milí priatelia, hostia v zácnej chvíle. Chcel by som vám predstaviť moju druhú manželku, Kráľovnú Júliu. Verím, nie, ja to viem, že bude dobrou matkou nielen len mojim malým osileným dcerkam, ale celému nášmu kráľovstvu. Nech žije kráľ! Nech žije Kráľovná Júlia! Hudba! Toto ti nedarujem, najjasnejší vládca. Ja som mala stáť po tvojom boku. Moje kroky mali viesť k trónu. Oľutuješ svoje rozhodnutie, kráľ. Trpko oplačeš dnešný deň, kráľovná. Prisahal! Vraveli ste niečo, Madame Rézy? Nie, nie, nič. Len, že je čas postarať sa o princezné. Povieš jej to, prečo ja? Neboj sa. Mária! Louisa, čo si to šeposete? Na fúzy od čokoládového krému. Maria, Louisa! Takto sa správajú princezné. Odpuste kráľovná. <totipra> to nič. E, to je madame Rézy, vychovávateľka mojich dcer. Našich dcer, drahý. Pode bližšie, niečo vám prezradím. Aj vy máte pususami krém? Ocko nám bude musieť hovoriť vaše čokoládové veličenstvá. <rý> to je krásna záhrada. Odkedy som odletela z môjho lesa, také krásne stromy som nevidela. A koľko kvetov a jazierko? Keď si sadnem na tento konár, celá sa v ňom uvidím. Musím pozrieť, či sa mi od toľkého lietania nepokrčili moje ružové krídla. Nie, nie, nie, všetko je v poriadku. Aj krídla, aj korunka z rosy, aj sukienka ako obláčik. Som víla ako má byť. A toto je miesto, ako má byť. Páči sa mi tu. A koľko lásky sa tu vznáša. Myslím, že tu ostanem veľmi dlho. Najprv sa pozriem do zámku. Mám pocit, že sa tam niečo radostné deje. Čo? Ešte nič? Nič. Ale treba ešte horúcu vodu. E, ešte nič? Musíte uh. byť trpezliví, pane. Čo sa deje, Ocko? O chvíľu sa to dozvieme. To viem, čo sa deje. Mama bude mať bábetko. To viem aj ja. Ale prečo kvôli tomu všetci pobehujú? Komorné sluhovia, ocko od okna k oknu, ráca docka k dverám, od k ockovi, aha. Najjasnejší pane, najjasnejší pane. Dvojčky. Kráľovnej sa narodili dvojčky. Máte tretiu princeznu, Annu. A? A princa Juraja. Juraja. Tak ja mám aj syna. Máme dvojičky. Dvojičky. Máme dvojičky. Máme dvojičky. Máme dvojičky. Máme dvojičky. Oh, sa to už narodilo. Viete už, že máme dvojičky? Naozaj? Naozaj, Anu a Juraja. No toto. Musíme to išť povedať... Maria! Čo robíte v kuchyni? A správajte sa dôstojne. Luiza. Ste predsa princezné? Áno, madam. A pamätajte si, už si nemôžete dovoľovať to, čo predtým. Už sa vám tak ľahko nič neprepáči. Ale prečo? Kráľovi sa narodil dedič trónu. A nám brat a sestrička. Dvojičky. máme dvojičky. Naša zem nie je malá. A ja chcem na vlastné oči vidieť, ako žije môj ľud. A ľud chce vidieť svojho šťastného kráľa. Preto ma nečakajte o deň ani o dva. Moja cesta sa môže predlžiť a teba radca prosím, dohliadni na všetko. Spolahnite sa, pane. A Madame Rézy, ano. odbremente prosím kráľovnú ostarosť o moje dve nezbednice. A... Je ešte slabá. Ako si želáte najjasnejší kráľ. riadne zaplislo. A ďalej? Koník zastrihal ušami a psi psík... princezné. Najjasnejší kráľ, váš otec si prial, aby ste kráľovnú neobťažovali. Prepačte, kráľovná, ale mňa moje deti neobťažujú. Vaše deti spia. Ale a princezné Mária a Luíza pôjdu teraz do svojich komnác. A pestúnka, plač bábe to občas znie ako hudba, ale nemal by trvať príduho A ide Výborné tá ich určite utíši. tichutko tichutko pohoď, dám vás slabúčko. Nech to viac nevidím, princeznej nerobí! Čo rýchlo vás tu kráľovná prichytí? Čo s vami urobí, že ste jej tomu prišli? Oh, Ale yeah. princezná! Volali ste ma najjasnejšia kráľovná. Chcela som sa opýtať, kde sú Mária s Luizou? Na prechádzke so svojou vychovávateľkou. Prečo v poslednej dobe nikdy nie sú v záhrade vtedy, kedy ja? Král nechcel, aby vás v tomto období príliš unavovali. Ale mňa neunavujú. Chýbajú mi. Kráľ to iste takto nemyslel. Popoludní ich pošlite za mnou. to je dobrota. A odkedy kráľ odišiel, o princezné sa vôbec nestará. Och, keby si netárala. Ja? Aj Zuska Pestúnka to povedala. v kráľovskej komnate ich nevidela ani nepamätám. A v záhrade býva kráľovná tiež len s malými. A Madame Rezi... O, tá! Môže si ešte zovrať? Tak. No? Madame Rezi povedala, že kráľ tušil, že to takto bude. Jej prikázal princezné ochraňovať. Ach, hlúposť ľudská. Marka. Veď keby to bola pravda, nespravodlivosť a krivda by všetko šťastie zo zámku vytlačili. Pre šťastia by ani kúsok miesta u nás nezostal. Pre šťastia? Čo, Vary si o nej nepočula? Tam, kde žije, tam je každá farba jasnejšia a kvetov raz toľko ako inde. Hm. Noci tam bývajú hebké ako zamat a rána, rána žiarivé ako kryštál. Hm. A tam sa žiadne cesto nezrazí a meso nepripečie. No, a pripieklo sa u nás niečo? Lebo si šikovná. Najlepšia kuchárka v kráľovstve. A ešte veľa nechápeš, ty pochábeľ. Len v pohode, v šťastnej atmosfére sa darí aj tým šikovnejším. A Lila to vie. Preto tam, kde si ľudia šťastie sami budujú, pomáha im ho rozmnožovať. No, a kde si robia, o tých vraj ide preč. Už vieš? No tak prečo som ju ešte nikdy nevidela? No, ľudia ju vraj vidia zriedka. A keď tak len tí, čo chcú šťastie nielen brať, ale ho aj dávať. Tu ste. Kde ste boli toľko dní? Chýbali ste mi. Nemala som sa s kým hrať. My sa už nechceme s tebou hrať. Nie? A prečo? Lebo nás nemáš rada. Máš svoje deti. Ale lúža. Otecko to vedel a preto kázal dávať na nás pozor, lebo ty by si nám ublížila. Vy veríte, že si to kráľ váš otec naozaj myslí? No, ale povedal to. Komu? Vám? Madame Rézy. A vy veríte tomu, že by som vám ublížila? Nie, ja tomu neverím. Neveríme. No tak poďte. Pomôžete mi rozložiť tieto krásne rúže do vás a potom si dočítame tú rozprávku. Au! Pichla si sa o trň? Ukáž, pofúkam ti to. Vravela som vám, aby ste sem nechodili, že vám tu hrozí nebezpečenstvo. Žia ten trň, princezná Luisa. To vás pichla kráľovná ihlicou. To preca nie je moja ihlica. To vysvetľujte kráľovi. Ako môžete... Prečo to robíte? Chránim princezné, ako si kráľ želal. Kráľ kázal chrániť kráľovnú. Princezné zveril do ochrany mne? Zveril vám ich na starost, nie do ochrany. Ak si želáte, tak nechám princeznám ublížiť, čo aj pred mojimi očami. A vy sa potom kráľovi zodpovedajte. A tento dôkaz, túto zlatú ihlicu, ktorú som našla pri kráľovnených nohách, mu predložím ja. Princezné vraveli, že ju v rukách kráľovnej nevideli, len vo vašich. Lebo som ju zodvihla zo zeme, kam ju kráľovná hodila. Čo robiť, čo robiť. Kráľovná by nikdy nič také... No ale princezná má rano. Odíďte, Madame Rézy. Odíďte, prosím. Nariaďujem, aby až do príchodu kráľa... Stála pred dverami kráľovnej i princezien stráž. Neopustia komnaty A ani sa spolu nestretnú. A dá Boh, že sa kráľ rýchlo vráti. Oj, au, je tu niekto, kto to bol. Odkedy bývam v tejto záhrade, odkedy lietam po kráľovskom zámku, taký vzdych som ešte nepočula. Oh. To je smútok, až to bolí. To ty vrba? Radšej preletím niekam inám. Tak? Stúlim sa do ruže a... Uh, <laughs> ach, to bolí. Kto ma to trápi svojim smútkom? Veď takto sa ani nevyspím. Skúsim zaleteť do zámku. Tam bolo vždy radostne. Tu je... To je kuchyňa. Je tu teplúčko a to je zvláštne. Tu je pokoj. To je tuším jediné miesto v zámku, kde je v túto noc pokoj. Žiadne vzdychy, vo vzduší len dobrota. Tu sa vyspím. Na sporáku nie, ten je pritvrdý. Otlačila by som si zadoček. Vyletím na policu medzi hrnčeky. Ó, oh, taký krásny hrnček. aj, kto je? Čo je? Je tu niekto? Ach, asi, asi sa mi to prísnilo. ale som sa zľakla. Kto tu v tej komórke spí? Á, to je kuchárka, teta Božka, akú má veľkú a mäkkú perinu. Ľahnem si konča postele, uložím krídelka a bude mi teplúčko. Aj, čo je? kto ma to štekli napäte? Aha, dobeď no počkaj, ja, kde nám tu papuču? Oha, ah, myslíš, že ťa nedolapím, čo? No počkaj, len čo zapálím, je ja, lampáš. Ah, tak. Oh! A ty si čo? Motil? Či mora? Ja. ja. ja som víla šťastia. Víla šťastia? A ja som ťa skoro papučou. No, tak predsa som mala pravdu. A kde si sa tu zobrala? A prečo si taká zúbožená? Ja, ja, môžem žiť len tam, kde je šťastie, kde je láska, radosť. Pred časom ma nahnevali v mojom lese a tak som odletela. Keď som zbadala tento zámok a tú prekrásnu záhradu, bolo tu tak pekne, tak radostne. Myslela som, že tu budem množiť šťastie a šťastie a šťastie. Najprv to tak bolo. Ale teraz... Teraz... Oh, ale no tak. Výla šťastia a sozy. Hádam by si neplakala. No, tu máš, zober si šišku. Je s penovou polevou. Pozri, ako vyzerám. Od žiaľu, ktorý tu vládne, strácam farbu i silu. Namiesto miesto motýlej sa ti zdalo, že vidíš nočnú moru. Možno už ani nebudem vládať odletieť tam, kde kvitne radosť a šťastie. Pretože niekto tu je nešťastný. Kto je to? Ach, no že si ty výla, keď sa ani nepokúšaš si s tým poradiť. Vždy len uletieť a uletieť tam, kde nie to starostí. Vieš ty čo? Pekne si tu u mňa odýchni a zajtra sa poriadne po zámku poobzeraj. Počúvaj a sama prídeš na to, komu tu krivdia. Au, už aj ty vzdycháš. Hm, prepáč. Spíš? Mhm. No, a keď pochopíš, komu tu krivdia, nezabudni, že si víla a urob poriadok. Dobre som to vymyslela. Naozaj dobre. Na čo by som lietala po celom zámku, hľadala tu jedného, tu druhého. Usadila som sa na príhodnom mieste a všetko mám ako na dlani. Po tejto chodbe prejde, tuším, každý. A tuším, každý v tomto zámku vzdychá. Bratca, ten je skôr nahnevaný ako smutný. Niečo sa mu asi nepozdáva. Karka jej vraví pochábeľ, a ona? Aha, už ráno je unavená. Možno sa tiež nevyspala. Ale žiaľ? Žiaľ nemá. Toto asi ani vzdyh nebol. Ale koľko zloby v tom bolo. Strážca sa asi nudí. Ovo moje uško. Zabolelo. Odkiaľ to išlo? Z dverí vľavo alebo vpravo? Najprv klásnem sem. do poľudňa sme sa vždy hrávali a boli sme v záhrade s mamo no. s kráľovnou a... No a teraz sa budeme učiť. Kráľovná sa hrá so svojimi deťmi. Posadte sa. Ale povedala, že aj my sme jej. Čo ste vraveli? Nefantazírujte, ste princezné. Ale, ale... Ja jaj. Nežiaľ toľko, dievčatko. Lebo stratím všetku sílu. Chúďata. Teda tak je to. Kráľovna ich odvrhla. Nechce ich. Nie je divu, že sú smutné. Idem za ňou. Aj tu sa vzdychá. Nie, sem ten žiaľa smútok preniká určite z komnaty princezien. Kráľovna nemá dôvod smútiť. Veď tá madam tá vychovávateľka povedala, že ona to spôsobila. Alebo že by nie? No a čo to táram? Už som od tej únavy celkom popletená. Veď vidím. Má svoje deti? Má. Pláču vedľa jej nevlastné deti zavreté v komnate? Pláču. A kuchárka mala pravdu. Som výla, musím urobiť poriadok. Než odídem, pomôžem spravodlivosti na svet. Tak... Kráľovná, prišla som ti povedať, že už nebudeš kráľove deti od seba odháňať a svoje k sebe privíjať. Všetky k sebe pritúliš. A navždy macocha. Mávnem jedným krídlom, milá kráľovná, a je z teba lupen kvetu. Mávnem druhým krídlom, a zo všetkých štyroch detí sú lupene. Navždy budú spolu pri tebe. A z macochy je macoška. Tak... Král sa vracia Tak sa vracia Oh chvála Bohu Konečne sa pod strechu spravodlivosť vráti Najjasnejšie princezné Král sa vracia Kde sú princezné? To by som aj ja rada vedela Hľadala ja som ich všade Naozaj všade to mi musíte veriť Oni a, a to, to sa pýtate mňa kde sú Vravela som že ich treba Pred kráľovnou strážiť Verili ste mi? Boh vie, kam ich zašantročila. Madame Rézy, nechcem vás počúvať. Ale spýtam sa kráľovnej. Najjasnejšia kráľovná. Neviete, kam odišla išla kráľovná? Z komnaty nikdy vyšiel, pane. Ani dzieci ani kráľovná. Čo poviem kráľovi? Zmizla. Ako to, že zmizla? Ako ste dávali na ňu pozor? Kto dnes videl kráľovnú? Kto videl moje deti? Radca. Áno, veličenstvo. Dajte vyhlásiť, že kto podá akúkoľvek správu o kráľovnej a mojich deťoch, dostane všetko, čo si zažiada. Oj ako dobre, že som na dnes pripravila cibuľovú polievku. Tu má kráľ najračej na nej si pochutná. Teta Božka! Teta Božka! Počuli ste, kto podá akúkoľvek správu o zmiznutej kráľovnej? Zmiznutej kráľovnej? Dobre počujete, teta Božka. Zmiznutej. Nebyť mňa, vy sa v tejto kuchyni nikdy nič poriadne nedozviete. Zmizla a vraj odvliekla zo sebou aj kráľové deti. Kráľovná? A odvliekla? Ho! Oh, a kráľ tomu verí? Neverí, ale zalúbený chlap ničomu neverí. A ah, pane Bože, to bude mať na svedomí taký istý pochábel ako si ty. Hm. Kúska rozumu a tuším, ani kúska citu v tebe nie to. Jaže nemám cit? Pozrite, aký pekný kvietok som vám priniesla. Našla som ho v záhrade. O, tak dobre, dobre. Daj ho na policu do vázy. A tu máš barechu a miešaj, kým sa nevrátim. Četa Božka, a čo som ja huchtík? Neodvrávaj a miešaj. Aha, ešte mi povedz, nevidela si... Ach, čo by si ty len videla? Výla, počuješ ma? Kde sa skrývaš? Výla? Ach, nie, Dily. A no nikde jej niet. Ani v záhrade, ani v zámku. <túrť> Nevideli ste... Kráľovnú? Nie. Ale čo by... Takú malú, ružovú. Už ste tu, teta Božka? Lebo ja už musím ísť. No len, choď, Marka. Choď, choď. Konečne si prišla. Ty si tu? Chcela som sa s tebou rozlúčiť. A pochváliť sa ti. Už som všetko dala do poriadku. Čo si dala do poriadku? No, zistila som, že ten žiaľ spôsobila kráľovná, lebo odtrkovala princezné. Nuž som ich zakliala do jedného kvietku. Už nikdy ich macocha nebude môcť poslať od seba preč. A na výstrahu všetkým macochám som ten kvet nazvala macoškou tak. Áh, ah, nic si nepochopila. Si taký istý pochábeľa zbrklož ako Marka Komorná. Skúsenosť, múdrosť veku ti chýba. Áh, ah, akáže si ty bíľa šťastia. A ja sama som chcela, aby si veci dala do poriadku. Joj, akože sa teraz chudákovi kráľovi pozriem do očí. Kde je ten kvietok? V záhrade. Jej, vedie tu? Ako sa som dostal? Ach, všetko si poplietla. Vieš, kto to vzdychal? Kráľovná. Za princeznami. A ty ju začaruješ. Zrúškú zlo. Nie, to neurobím. Čo ak nemáš pravdu? Čo, ak to neboli jej vzdychy, ale princezien? Čo, ak mám pravdu ja? Aj tá madam vravela... Á, veď tá, tá by si veru zaslúžila. Dobre, neveríš mi. Si výla, máš čarovnú moc. Vyskúšaj kráľovnú. Tu? Tu. Teraz? Teraz. Tak dobre. Pozeraj na ten vrchný lupínok. Oho. Uh -huh. Najjasnejšia kráľovná. Kto ma volá? <kým> som Víla. No, som Víla, ktorá vás premenila, aby ste už za sebou nesmutili. Ak si smutila za princeznami, mala si byť šťastná. Sú stále pri tebe. Prečo ti tečie po slza? Princezné, všetky moje deti sú so mnou, ale ľúto mi je osamelého kráľa. Ten nemá nikoho. Chceš ísť za ním však? Radšej pošli za ním deti. Tvoje deti alebo jeho céry? Všetky sú moje a všetky sú i jeho potechou. Ak môžeš, pošli mu všetky štyri. Kryudila som ti. Odpusť kráľovná. No tak, mám ni už tým krídlom. A už sú všetci u kráľa. Tak, hm, vidíš ty. ty. No dobre, dobre, mal no. si pravdu. Vrátim sa do lesa. Čo si sa ešte naučiť od kráľovnej víl. Ale predtým ešte. Oh, čo si to urobila? Premenila som tú madam, tú vychovávateľku na Burinu. <laughs> na Burinu. Nedobre si upremenila. Burinu nikdy nevykinožíš. Aspoň ľudia nezabudnú, že musia proti nej stále bojovať. Ako proti zlobe. Dovidenia, teta Božka. A ďakujem. som sa čosi dozvedel aj o vílach. Kto vie, keď to teraz už aj vy viete, možno tých škriatkov či víly niekedy aj stretnete.